Dobro, došli droga braćo i šetre i na ovo našo zokovnu trebinu uh, Večeres ne bi trebalo da najavljam ko nam je došlo. Trebalo bi da neko dođe i podiri u ovu salu i da pogleda koliko je mnošto naroda, pa da odmah kaže aha, došao sad srafajno. Jeste, braćo moje šetre. Došao nam je otac Rapajlo, mi smo ga već podavno rado očekirali, evo dočekali smo, otaru se Rapajlo, kad god dođe svojom besedom, bogonazahnutom, džukovna nas očeži, ojača, pa nije nikako čudov što ga rado uvek očekujemo. Obzirom da se vi tako rado odazivate na njegova predavanja, ja bi zamolio oca Rafaela da se bar pretplati jednom mesečima da dođi kod. Ako je moguće, da mi znamo, da oca Rafaela kao iguman znamenitog manastira Podmojne, ima vrlo važne i odgovornne dužnosti koje vrši. Evo, braću i sestre, da ne bi zagubili, da u ime svih nas izrazim najcrdaču za ocu, Rafaelo celo načelo svojovo na na i da ga zamolim da ne bi zagobili da izvoli odmah uzme reč a mi ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom da ga slušamo dobro nam doče oče i dovoli uzmirej Hristo se vaznese. Hristo se vaznese. Błagodarimo, braći i sestre, svima vama što ste smogli snage da uprkos vjetrovima koji staje svoje imaju u mračnoj preispodnji, a koji po dopuštenju onoga koji hodi na krilima vjetra duvaju, provjeravajući našu kondiciju, provjeravajući našu vjeru, ispitujući našu nadu i nada sve našu ljubav i namjeru, smogli snage da dođete da se okupimo ne u ime čovječije po najmanje u moje ime ili ime bilo koga od nas nego da se saberemo u ime onoga koji i našim imenima vrijednost i sjaj i značaj daje i to treba da primijetimo i da pohvalimo, jer protivni vjetrovi danas duvaju snažno. I nije mali podvig, nije mali trud uložen da bismo došli ne samo na ovo mjesto, nego u sve one sveštene blagodatne zone naše svete pravoslavne vjere. I to se već danas sa punim pravom može smatrati podvigom i podređenom mjerom ispovjedništva. Vrijeme u kojem se nalazimo, ovaj period u kojem jesmo, otkriva i nudi velike mogućnosti. Praznik koji praznujemo ili koji bi trebalo da praznujemo prevazilazi sve praznike i sve one mogućnosti koje nam nudi svijet sa svojom širokom i besmislenom mrtvom, truležnom ponudom. Zato ovaj praznik traži Orugove. sve ono što je pomireno sa zemljom sa prahom svi oni koji su se predali i podčinili vremenu i prostoru svi oni koji su zaključani u tamnicama tvarnog i stvorenog uključujući i one koji iz tih tamnica pokušavaju da izađu uovjećući u prostor preispodnje, ne mogu da praznuju ovaj praznik. Nemaju snage, nemaju sile da se vinu u ove svrštene vaznesenske visine i da postanu žitelji grada koji na gori stoji, To je nivo sveštenih orlova koji dišu i vaznose se silom vaznesenja, silom duha svetoga. Moglio bih vas, ako bismo mogli ovo vrijeme, koje nam je Gospod darivao, jer ovaj termin jeste Boži dar, jer oko nas je vatreni obruč, braćo i sestro. Ovaj prostor nismo mi obezbjedili svojim silama, nego sila Božija podari našim nemoćima i bolestima da se u sabranju liječimo u imenu Božijem. A oko nas je velika vatra i obruč koji duhovi tame po Božijem dopuštenju stežu. Ne bili nas izazvali i podstakli da oči podignemo ka gorama gdje se nalazi onaj grad u kojem žive orovi sveti, naši sveti preci u kojem i sami možemo da živimo ako smo istoga duha sa njima, ako primimo duha svetoga. Pa vas zamolio da sve ono što mislimo da znamo, da imamo, Sve one naše sitne želje i sitna nadanja, sitne ljubavi, to jest pristrasnosti da silom volje odložimo na neko vrijeme, recimo na sad ili nešto više od toga. Ne bili smo primili onaj novi vazduh, onu novu i vječnu svjetlost koju nam ovaj praznik nudi. A u prazniku, kako to praznicima i dolikuje, valja se i počastiti dobrim i kvalitetnim vinom. Mi smo večeras donijeli nešto iz sveštene riznice, iz onog blagodatnog podruma, da ovaj praznik zaslužuje baš takav kvalitet i da vaše duše zainteresovane a interesovanje potvrdismo ovim sabranjem i ne samo ovim nego i svakim drugim liturgijskog porijekla i kvaliteta napojimo upravo njime U pitanju je svešteno vino našega svetoga oca Grigorija arhijepiskopa Sogunskog, Grigorija Palame, koji je ovom našem vremenu i te kako potreban, jer u borbi protiv sila tame potreban nam je jak kaliber svjetlost a Sveti Otec Grigorije jeste jedan od onih koji je tom svjetlošću i tekako dobro baratao i znao gdje treba pogoditi da bi se tamo povukla i svjetlost zacarila. Ali ne bilo kakva svjetlost, nego svjetlost istinita, svjetlost vječna, svjetlost Božija, svjetlost nestvorena i besmrtna i netrugažna i miomirisna, jer svaka druga svjetlost u odnosu na nju jeste tama. Pa i on, svetogorski monah i sin svete crkve, povjerovavši svojoj dobroj majci, Da ne vjeruje svakoj svjetlosti, nego da strpljivo čeka onu pravu, jedino potrebnu, molio se strpljivo i govorio, Gospode, prosveti tamo moju, podaj mi da vidim svjetlost tvoju istinitu i da u njoj i sebe nađem i tebe sagledam nepristupnu svjetlost, koju je moguće vidjeti samo u crkvi i u tajni naših praznika, a praznik u kojem se nalazimo jeste praznik nad praznicima, sveštena pashalna zona koja nas predaje sveštenoj vaznesenskoj visini da bismo mogli da primimo i dočekamo nebeskoga cara, duha svetoga. I kao veliki učitelj crkve, duhom svetim otvarao je tajne zapečaćene u blagodatnim šiframa naše crkve. A bismo smo htjeli, braćo i sestre, koristeći ovu priliku, jer ne znamo još koliko će ih biti, da prepustimo svetom ocu Grigoriju da nam pomogne i danas duhovno kao mistagog crkve uvede u tajnu života i otkrije onaj grad koji na gori stoji, koji bi i mi trebalo da naslijedimo i ovdje živeći u ovim gradovima da iščekujemo po riječima svetog apostola Pavla koji kaže da mi ovdje nemamo postojana grada nego čekamo onaj koji će doći. A čekamo ga u nadi i u sozercanjima. Sa gledavanjima duhovnim koje nam naša crkva obezbjeđuje od svojom životvornom i moćnom blagodaću. Ta blagodat, izobilno djelujući u svetom ocu Grigoriju, napajala je i duše mnogih sinova crkve, jer on je, kao što znate, ako ne znate, jedan od velikih arhijereja i učitelja sveštenog pravoslavlja. I u svojoj besjedi on počinje i govori, tačnije kroz njega, Duh sveti. Judejci su po zakonu praznovali pashu. odnosno prelazak iz Egipta u Palestinu. Mi, misli i na nas, na djecu crkve, praznujemo evanđelsku pashu, to jest prelazak naše prirode u Hristu iz smrti u život, iz propadivosti u nepropadivost. koja bi riječ mogla da izrazi tu unutarnju različitost i da pokaže koliko su predmeti naših slavlja bolji od praznika starozavjetnog zakona. Budući da ljudska riječ ne može na odgovarajući način da iskaže takvu različitost, Oca, ličnost, to sina, i postасena и postazira на преmuдроst najвиšeg боca misli na личност. То jest и post psiина, prevječni и nadсуšштаstveniволгобожи. koji se čовko ljubiло sjediniиju se nama и настанио kod нас, садada је dijejelima pokazaо предмет праznika i tačno odredio u kojoj mjeri jedno prevazilazi drugo. Ovdje mnogo važno primijetiti osetljivo svetog Grigorije kad govori o tajni ovih praznika, priznajući da riječ čovječija ne može da dosegne visinu ovog slavlja. Ali to ne znači Da je ona neizraziva. To samo govori da postoji samo jedan koji tu visinu može da otkrije. I razliku ovog praznovanja, to jest ove evanđelske pashe, u odnosu na sve druge i pashe i praznike ovdje, želimo da podsjetimo i podvučemo, posebno na praznovanja koja su svojstvena našem vijeku i našem vremenu. Svi praznici, braći i sese, koji nam se nameću i u koje, nažalosti, sami vrlo često ulazimo, uzimajući učešće u njima, posebno ako su u pitanju banalna sportska nadmetanja ili još banalnija, ili neka druga, da ne govorimo o drugim oblicima praznovanja i zabavljanja. Ova paska, neuporedivo, to jest ovaj praznik, prevazilazi sve njih zajedno. Do te mjere da ni jedan čovjek ne može da izrazi visinu i veličinu tog praznika, tog događaja, tog dara. Ako pokuša, neće biti ni dovoljno jasan, još manje uspješan i precizan. Taj pokušaj biće će podložan mnogim nedostacima i neistinama. A u ovom prazniku za neistinu, čak i onu najmanju, nema mjesta, braći i sese. Ne u ovom prazniku, nego u crkvi Hristovoj. U crkvi apostolskoj, u crkvi pravoslavnoj, u crkvi božijoj koja jeste i bit će, tijelo istinitog Boga za nema nikakvog mjesta. Uključujući tu i one sitne kapljice jeretičkog mudrovanja, ni jedna jedina kav laži ne može da cirkuliše krvotokom crkve koja je tijelo Hristovo jer Hristos kao sama sušta istina nema nikakve veze ni zajednice sa tamom i duhom ovažnjom, dakle nikakve i ako hoćemo da izrazimo veličinu praznika koji otkriva istinu mi moramo braću i sestre Tu istinu primiti od njega samoga. Tu ni jedan čovjek ne može da nam pomogne. A od ljudi mogu da nam pomognu samo oni koji su u tajnu istine njegovim duhom uvedeni. A to su upravo svetitelji naše crkve na prvom mjestu sveti, svešteni i veliki apostoli bogoglasne trube i sinovi groma i svi oni koji su u duhovnom prejemstvenom jedinstvu sa njima od onih dana do dana današnjeg jer duh koji ih nadahnjuje i u istinu uvodi to je duh vječnosti on djelujući u vremenu nikakvih problema sa vremenom nema dijeluje li on u 21. vijeku ili tamo u nekom prvom vijeku nadahnjuje li on svetu velikom učenicu glikeriju ili neku našu glikeriju znate. za njega je to sve jedno jer on je carski duh pred njim se vrijeme braća i sestre povrači i sva carstva pred njim padaju i danas kao i u ono vrijeme on kroz crkvu istinuje kroz ljude kroz učitelje crkve zato ono što će nam govoriti sveti Jovan Bogoslov ili neki drugi od svetih apostola ima istu vrijednost kao one dane riječi svetih apostola braćo i sestre nisu ni najmanje na vrijednosti a pogotovo ne danas kad je laž postala vrijedna. Kad imamo bezbroj lažova, kad je slagati potpuno nenormalno, izgovoriti istinu, neistinu, poželjno, baš danas riječi Duha Svetoga imaju na vrijednost. Ističu se, blistaju u moru neistina, u moru Ogažje i u tom moru utopljenih ogažova riječi duha, riječi svetih apostola imaju posebnu vrijednost. To što se one ne otkrivaju mnogima i što carstvo ogažova misli da nema istine jer ih ima mnogo i na izbor ima obično dobijaju većinom glasova. Ne znači da duh istine ne diše, braći i sestre, nego govori da mi istinu ne možemo da ponesemo, da je se plašimo, da bježimo od nje, a ona kao Božija nenametljiva, ne nasrpće i silom se ne predaje, nego onima koji je žele i smireno, i poslušno, i strpljivo očekuju I traže. Zato crkva Božija, crkva Hristova, jedva čeka kao majka da vidi svoju djecu kako se vraću. Ali pažljivo, slušajući svaku njenu riječ, pažljivo slušajući svaku riječ koja izlazi iz usta gospodnjih i iz usta onih kojima je gospod dao da govore riječi nebeske da otkrivaju tajne koje su i za angele bile zaključane. U ovom prazniku jedini koji može da nam otkrije njegovu visinu, dubinu i širinu, njegov značaj, sjaj i vrijednost jeste onaj koji se Vazniju na nebesu. O veličini tog praznika zemlja ne može da govori. Oni koji se samo zemljom bave, oni bježe od tog praznika. Gde ste čuli, braće i sestre, da se u prostoru naučnih istraživanja neko zanima mjesto gdje, gdje se gospod danas nalazi ko mjeri te visine gdje se nalazi tijelo Vladikina koji od angela može da vam otkrije tu istinu. Ako ne mogu vrhovni serafimi, jer Gospod u našoj ljudskoj prirodi prevaziđe i njihove serafimske nivoje, oni ne mogu da nam govore. Mogu da slute, ali precizno i tačno ne mogu da otkrivaju. Zato Gospod naš oslobađajući nas briga ako među nama uopšte ima onih koji brinu hoće li dobiti baš tačnu informaciju o ovom prazniku a bojimo se braćo i sestre da nas i ovdje ima takvih koji se ne zanimaju dovoljno pažljivo za tajnu praznika ako naše interesovanje nije usmjereno na ove vaznesenske kote onda će nas interesovanja lažna i bogesna rastrhnuti braćo i sest rastrhnuti počeće koža da nam odpada sa glavi i koža i kosa i udovi od sukoba unutrašnjih od želja bezbrojnih i od interesovanja nepotrebnih, štetnih otrovnih i bogesnih Jer ljudska priroda, ona traži samo jedno. I samo u jednom može da se ostvari, nađe i raduje, to jest praznuje. A sve drugo je mukazanju. Sve drugo je muka duhu. Pogledajte i sami. Sigurno je da ste probali utjehu da nađete i na ovaj i na onaj način. I niste se utješili. Ako jeste kratko je trajalo i ostavilo prostor za još veću tugu, još veća i dublja razočarenja. A neko, želeći da izađe iz tog začaranog kruga, odlučuje se i na onaj fatalni skok ili pucen izgazeći kroz onaj demonski paskalni prolez samoubistu. Gospod oslobađajući nas takvih briga, a daj Bože da smo zabrinuti, da su nam tako interesovanja. On sam otkriva veličinu ovog praznika. A pa vama to svešteno otkriva, pa se i sam raduje, a i bratju želi da vidi nasmijanom, obradovanom, pa kaže Logos Boži koji se čoveko ljubilo sjedinio sa nama i nastanio kod nas govori o tajni ova pogoćenja sada je dijelima pokazao predmet praznika i tačno a to je mnogo važno takšno odredio u kojoj mjeri jedno prevazilazi drugo. Ili ako hoćete, u kojoj mjeri on kao jedan od nas prevazilazi sve nas. A radi nas. Pa kaže, mi sada praznujemo Prevođenje naše prirode u njemu ne iz svere, preispodnje podzemlja na zemlju jer tačno je praznikom Vaskrsenja mi praznujemo pashu iz Ada iz, iz groba iz Ada i zađo smo I nas opet na zemlji. Evo ulazimo kroz zatvorena vrata. Evo mir dajemo apostolima. Evo otkrivamo da nam je predana sva vlast i na nebu i na zemlji. I mnogo toga drugog otkrivamo, jer gospod je u našoj prirodi kao čovjek. Dakle, ustavši iz groba, 40 dana boravio sa svetim apostolima, sa nama, braći i sestri, i uvodio ih u tajne carstva nebeskoga. Sve mimo njega, sve oko njega i sve što je ostalo odvojeno od njega, ostalo je i do dana današnjeg, jeste uvodio u vlasti tame u vlasti smrti u vlasti grijeha i u vlasti satane i njegovih demona od onda do dana današnjeg samo u njemu braću i sestra ljudska priroda je oslobođena Samo u njemu ljudska priroda ustaje, vaskrsava i otkriva tajne carstva nebeskove. Tajne koje će svima onima koji budu i koji jesu izvan okrilja njegove crkve. A crkva vam je njegovo tijelo, živo tijelo, tijelo u kojem diša je njegov duh tijelo kroz koje se kreće njegova krv. Sve ono što će ostati izvan njega i što danas jeste ono je braću i sese odvojeno od Carstva Nebesko. I po tome možete da prepoznate ljude ovoga svijeta i one koji čekaju grad koji će doći. Blagoda već dišujući tim novim vazduhom jer djeca crkve ona otkrivaju i ulaze u prostor carstva nebesko jer ih crkva u te tajne uvodi tajno vodstvo mistagogija uvodi čoveka u prostor carstva na kraju krajeva ili na početku kako počinje sveštena i božanstvena liturgija kojim vozglasom i koja se nama vrata otvaraju i u koje carstvo mi ulazimo uključujući se u nju to je su život crkve jer života crkve izvana liturgije nema i neće biti ulazimo u carstvo nebesko i dolazimo u sveštene hramove braća i sese jer mi smo žitelji tog carstva mi nikakve veze nemamo sa ovim carstvom Ili ne bi trebalo da imamo. Granica između nas, ako jesmo djeca tog carstva, i svijeta je jaka, oštra i tvrda. Oštra kao smrt. Nas od ovoga svijeta odvaja smrt, braći i sest. I naši praznični kostim, moj praznični kostim, je smrt. Я, как празный, я smrt от богачин, удворяющийся от креация ovoga svijeta, који имитира живот. Који живот уноси кроз фиксање и разна друга допинговање. Ми се од таквог живота одвајамо, браћо и сестре, ко mi obračujemo smrt od koje oni uporno bježe imitirajući život a praznujemo vaskrsenje. Na temelju smrti mi gradimo praznike. Ona smrt koja zatvara usta svih prazno ljubaca koji praznuju praznike ovoga svijeta. A smrt Ona ima silu da zatvara svaku salogu, braćo i sestre. Ona zatvara svako praznovanje. Ona gasi svaku svijeću na svakoj rođendanskoj torti. Ona i njome se okončava radost ovoga svijeta. I zato ovaj svijet ne misli na nju, boji nje bježi od nje a mi djeca crkve uzimamo je kao praznični kostim i znate za ono omiljeno odijevu onu omiljenu odeždu naših svetih otaca sjećanje na smrt jedan od velikih otaca manje poznat teofilakt, jedan iz grupe trezveno-umnih, na alergičnih svetitelja, tako da se nalazi u unutrašnjim zonama i ne voli da izlazi tamo gdje sujeta vlada i mudrovanje ovoga svijeta, za, zato svi oni koji mudruju plotski, fantaziraju, bogoslovstvuju naopako, i ne znaju za njihove imene. Oni se nalaze u sveštenim zonama, u svetinji nad svetinjama. On tamo ima za svoju saputnicu sjećanje na smrt. Sa njom neprestano druguje. Ona ga štiti od važnog života. Ona mu odvaja pogled od onih zavodničkih pogleda, zmijskih pogleda ovoga svijeta. A ovaj grad je pun tih zmijnih očiju i tog zmiskog hipnotičkog djelovanja. Zato pažljivo koristite vaša čuluga i češće, a ako niste što prije, nabavite kostime praznične i oblačite se u njih. Kostim smrti da bismo smo i svim svojim bićem bez ostatka odvajajući se od životarenja poštricom smrti praznovali istinski život besmrtni život beskonačni koji nam je kroz smrt i iz groba zasijel a ovim praznikom braće i sestre mi ne praznujemo samo Ustajanje naše prirode iz groba. Mada je i to veliko. Ustati iz groba, braće i sese, pa je li to mala stvar? Je li to do te mjere za nemarljiv događaj da ga mi potpuno ignorišemo i praznujemo Plesanje i kretanje leševa. Praznujemo propovjednik je laži. Praznujemo one koji smrt ne samo što ne mogu da savladaju, nego iznjedriše i svoje nemoći mrtvi dogmat, kako ga je sveti Java Justin nazivao, dogmat o Neizvje, o, o izvjesnosti i neminovnosti smrti. Zamislite kako je carstvo, gdje je smrt braćo i seste dogmat. Živi, ali umrijeće. Šta da radimo? Tako je, kako je. Nego ajde imamo dobru zabavu večeras. Praznici crkve, braćo i seste. Poziraju nas na odvajanje, na evakuaciju, na pasku, da izađemo iz groba, ali samo kroz zajednicu sa Vaskarskim gospodom, jer ni jedan drugi čovjek ne može da ustane iz groba. Drugi su ustajali njegovim glasom pozivani. Lazar ustao, i ustao, braćo i sesto. Ali opet i ukusio smrt istina sa prosvećenom dušom povjerovavši u vaskrskoga i njegovo tijelo čeka opšte vaskrsenje i drugi su ustajali ali su opet umirali a ovaj jednom ustavši jednom smrt radi nas ukusivši satrije i ustade moćan i krepak. I pazite sa kakvim novinama, pazite sa kakvim darovima. Kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Ustaje iz mrtvih, ne čudeći se tome, ne gledajući u svoje tijelo sa nevjericom, ne pipajući sebe da provjerava je li stvarno umro. Ne pitajući druge kako je do toga došlo. Jer koga će pitati, braćo i sesto? Koga je podigao? Dobrovodno je smrt primio. On je došao sa ciljem da je primi, da bi je satro. Jer je nas ugrožavalo. I nju i grijeh i džavove. Zato on nikoga ne pita, što bi него мочно moćno цар car svjestan svoje božanske sile i svojega božanskoga porijekla i vječnoga sinovstva, jer on je jedinorodni sin besmrtnog oca, koji je po životu ravan besmrtnom ocu, po sili, po časti, po vlasti, Ravan ocu, braći i sestri. Što kaže sveti vladika Nikolaj, a on je veći napor ulagao da te sile obuzda, neuporedivo veći napor da obuzda božansku silu u sasudu tjelesnom nego što je čudotvorio. A što je za njega, braći i sestre, da pozove Lazara glasom i da ovaj ustane? On je mogao da pozove sve od Adama do Lazara i svi da se tu na licu mjesta pojave. Kao što će se i pojaviti kad opet dođe drugi put da sudi živima i mrtvima. Kad truba nebeska oglasi braćo i sestri i pozove sve mrtve tada će i Lazar i svi Lazari i svi ljudi ustati. Tada će se pojaviti njegova sila i slava. Ovdje je on projavljivo u onom pedagoškom, u onom vaspitnom obimu i intenzitetu, neugrožavajući nas pretjeranom projavom te sile, da bi vjera bila od svobode i da bi ljubav neophodna za zajednicu i spasenje bila moguća i ovdje otkrivajući da mu se kao čovjeku dala svaka vlast na nebu i na zemlji zašto kažemo kao čovjeku? zato što je kao Bog, On tu vlast imao i prije postanja svijeta braća kroz njega i sestru kroz njega je svijet postao Kroz njega je sve postalo, kako ispovjedamo svakodnevno u simvolu vjera. Kroz koga je sve postalo? Baš kroz njega sve je postalo. Naravno, silom Otca i Duha Svetog, jer Sveta Trojica je jednoslušna i nerazdjeljiva. Kad god djeluje, djeluje jednom energijom i jednom voljom, jednom silom, jer je jedna suština u Otca i Sina i Svetoga Duha. Kad Otac djeluje i Sin i Duh Sveti djeluju. Ali kroz Sina, to je tajna Svete Tvojice, kroz Sina je sve postao i angelski svijet, bezbrojno mnoštvo angela i svi braći i sestre, Imaju svoje imene, znate. Mi znamo samo za nekoliko njih. Svi oni imaju svoje imene. Zvijezde imaju svoje imene. Bilke imaju svoje imene. Gušteri, braći i sesto. Sve ima svoje ime. Sve ima svoje porijekove. Cvijet, braći i sesto, cvijet je kroz njega postao. Znate. Ona ogatica i sva ona, ona čudesa koja vidimo u prirodi, u tvorevini, Sveto kroz njega postalo i nema ništa što je postalo a da nije kroz njega postalo baš ništa tako da kroz tvorevinu mi možemo da sagledavamo donekle veličinu Božiju kroz sve braći isi kroz sve kad osjetite miris svijeta ili šire miris proljeća ti mirisi iz njega dolazi to pazite samo jedan mali dio onog divnog mirisa, znači onog sveštenog čudesnog neizrecivog mira koje on ima kao Bog a tvorevina primi od njega kao tvorca pa i sama miriše u svoj tvorevini njegov pečat je prisutan ili kako sveti oci nazivaju to njegovo prisustvo unutrašnjim logosom ali nemojmo u tom pravcu bar ne sad i kao onaj koji je primio svu vlast pazite ko je on? on je čovjek ljudska priroda u njemu jer vidite tajna boga čovjeka je velika tajna u stvari tajna pobožnosti, sva tajna pobožnosti, mislimo na pravoslavnu pobožnost, na moju i vašu, ona je sažeta i izražena ovim riječima. Evo može brat Miloš, vidim ga ovdje ispred, on će sigurno to znati, pošto on sve zna. Koja je tajna pobožnosti, Miloš? Bog se javi u tijelu kratka apostolska formulacija Bog se javi u tijelu pazite to je olozinga, to je šifra ako se Bog javi u tijelu, ako je Bog postao čovjek a postao je zbog čega? radi čega? radi nas radi nas broći se, to bi trebalo da bude gromkije, znate jasnije, snažnije, nemojte da se prošite, znači. Znači, istraumiraše preko to, se, odmah vidimo da gledamo mnogo televiziju, znate, se odmah vidi da gledamo televiziju, jer danas sportski komentator istraumira duhovnog čovjeka. Duhovnog čovjeka, svešteno služitelj. Mi smo imali priliku, sva Bogu, ne tako često, ali valja ponekad. Za mogu nas je ubijedio u pitanju bivog svjetskog prvenstva je to više ne samo spolci komentator, to je, je to je uključivanje direktno u jedan okultni obred. Je to obred koji se nema veze sa fudbalom, da se razumijemo. Ti momci, oni nikad fudbalu igrali nisu. Oni su uključeni, inicirani i obučeni, znate, da se uključuju direktno u okultne obrede, znate u paganske misterije savremeni kažemo kult sporta uzmimo samo futbal, ali ni teniseri nisu mnogo dalje i svi drugi, to su vam paganske misterije i komentator nije više komentator koji će kao nekada prije 15 godina govoriti Đurović, Peroviću Perović Vujoviću, Vujović Jokiću i Jokić u aut ili u goj ili već. O, pomaže, ti gledaš, on ti samo onako lagano pomaže i tako obezbeđuje da to popolodne neđeljno prođe malo udobnije u odnosu na besmislenu radnu nedelju. A ovo, ovo je uvlačenje u drugi prostor. Ovaj komentator, mi imamo tamo u cilnoj gori nekolicinu njih koji su, radši i sestre, potpuno nadahnuti, znate, to su ekstaze, bez pretjerivanja. Oči, da. malo nas ne ubijedi da će, e, ovako je bilo. Već, na tu idu pripreme, znate, tu idu pripreme, pa tu idu okrugovi stolovi, znate, pa je tu njih 20 je pa su tu razna mišljenja, pa analize, pa pretposljaj, pa proročanstva, pa... Jer, jer imaju apoblike iz kladionice, oni čekuju proroke. Još malo će tu biti astrologija, vraćevi, to će... Vrlo malo, vrlo brzo, nemojte se čuditi, vrlo brzo će i to da bude. Ovi su već u tom nekom duhu. I, evo, odbrojavanje, krenulo, treba i da počne, i kaže ove, kako nas veče kako nas veče očekuje hoće da kaže to je nata, to je bez toga se ne može ovo je moje i tvoje veče ovo je teofanija ovo je bogojavljenje vidite a šta je, šta je za, za, za osudu našu što mi tako praznih vaznesenja uopšte ne dočekujemo pazite, raspoloženjem, a brojem, da ne govorimo, navijači, pazite, navijači su neuporedivo, znate, revnosni u odnosu na hrišćan. Njihov doživaj jednog banalnog e, meča, znate, neuporedivo pre, prevazilezi doži, naš doživaj u liturgiji. I što reče, da naš brat, negdje tako šetrići, pa pita on, kaže oče, Če su danas svi oni kaođeri iz onih velikih manasire, nekad je bilo, znate, po hiljadu, po dvije? On konkretno pita za Teodora studite, kaže, če su danas svi ti ljudi, što ih i danas ne bi bilo? Teodor imao hiljadu odličnih kaođera u sred Carigrada. Strašna ekipa i mnogo su dobro živjeli. Radovali su i pošto je bio jedan od onih koji mnogo pita mnogo pita pa onda sve manje na ta pitanja dajemo odgovore mada to pitanje nam se nekako i dopao i malo je smisla a on sam dade odgovor, tačnije nadahnu ga sile pošto je, zahvaljujući pokajanju, postao provodljiv za blagodat kaže na futbalskim stadionima ta energija, znate vi vidite, to je, to je to je energija koja se izlila znate. on revnuje, to je revnost mučanika, znate tako su mučanici ispovjedali Hrista, kao što on danas navija za Mesiju doživljavajući ga i to nije ni slučajno, sve je po promisku Božem znate, gospod dopušta po željama srdaca naših pa nam je danas Mesija futboler spasitelj pomazanik, ali ne nebeskoga oca, znate, nego onog drugog. Pritom, tom, što se konkretne ličnosti tiče daj Bože pokajanje i spasenja svakom, ali to ime znate, on nas direktno dovodi u vezu sa mesijom pomazanikom. A on nije na futbolskim stadionima, broći i sest. On je u crkvama. On u liturgijama on je u praznicima gdje ovih nema na jednom stadionu sto hiljada ljudi i ovdje u ovom gradu mnogo ljudi staje znate, i ne samo na stadionima nego po tim raznim salonima, znate tim arenama ne znam što sve ovdje ima i nema Uglavnom, ljudi se na mnogim mjestima masovno sabiraju, a u crkvi Boga živoga, u crkvi gdje je sve radi čovjeka, i ne samo i prosto radi čovjeka, nego radi spasenja našega, radi naše vječnosti, radi naše vječne slave, pritom ne samo slave ljudske prirode, nego i naših ličnosti, ipostasi. Evo glikerija, Ona je povjerovala i svim svojim bićem, mlada naša sestra djevica Glikerije, znate, povjerovala svim svojim bićem pripala gospodu. Svim svojim bićem. Iako je bila čerka gradonačelnika grada Rima, visokog porijekla, znate, ali ovo je neuporedilo, prevazilo, onaj nivo koji je njen otac mogao da je ponudi kao gradonačelnik onog grada ili nekog drugog grada ili bilo koja druga funkcija na koju se mi brzo hvatamo i lijepimo i ko zna koliko bi ovdje od nas izdržalo test slavoljublja evo slava Božjem promisu što nas ne uvodi u takvo iskušenje jer slavoljublju može da odoli samo onaj koji je zavolio Božju slavu, ali bazite, Boži u slavu Boga kao ovaproćeno, koji je zavolio ljudsku slavu u tajni pobožnosti, u tajni ovaproćenje. Pa vidi čovjeka koji je proslavljen u Bogu, u Bogo čovjeku. A Bogo čovjek je, braći i sestre, ličnost, znate, sin Boži. On je primio ljudsku prirodu i sjedinio je u svojoj ipostasi, znate, tako da je sin Boži vječni sin Boži obratite pažnju poprosite ako je ovo što govorim suvišno i daj Bože da jeste e, po tim mislim da ste vi već uvedeni u tajnu pobožnosti i u tajnu dogmata naša vjera ali što kaže Atanasija veliki bolje je ponavljati ono što valja nego proširiti a ne reći ovo što treba reći tako da iako ponavljamo, nije z gore On je našu ljudsku prirodu primio u svoju vječnu ipostas, jer on nije počeo, braći i sestre, on nije rođen u Vitlejemu, znate. Njegov početak nije u utrobi presvete bogorodice. On u vječnosti postoji, znate. On se u večnosti od oca rađa i nije bilo vremena kad njega nije bilo znate. sad već ugazimo u prostor tajne i stavljamo kacigu dogmata zna i dogmatsku dioptriju jer bez te dioptrije pučano mozak i psihički odosmo zajedno sa arijem zajedno sa varovamo mi sa svima drugim jereticima. Samo dogmatskom dioptrijom gledaju u tom pravcu, jer poguđat On je primio našu ljudsku prirodu, znate kako je to, to je strašna tajna. I sjedinio je sa svojom božanskom, pazite. I kao ličnost, nisu dvije ličnosti, pazite, nisu dvije ipostasi, kako pjevamo ovdje ako ima studenta ili pojaca pa oni pjevaju tamo e, onaj bogorodičan dogmatik takozvan, imamo i tamo osam za svaki glas postoji pojedan, to nam je sveti Jovan Damaskina lijepo spakovao i zbrusio i ostavio da mi ne mozgamo da ne izmišljamo, nego da pjevamo, braćo i seste i da pjevamo i istinu zborimo i u istini živimo, dakle ne dvije ipostasi nego dvije prirode sugo bjestestvom dvostruk prirodom ali ne i ipostasju kako to fino u dogmatiku kaže kaže dvostruk prirodom ali ne i ličnošću jedna ličnost ja sam kapitam koga tražite kaže Isus on kaže ja sam i straža Ne kaže mi smo, znate. dvojica smo, jedan je jedna ličnost, ali prirode dvije, i Bog i čovjek, savršeni Bog i savršeni čovjek. U njemu ljudska priroda, braći i sese, nema nikakve mame, savršena je, znate, nije savršena u onim utkicama, znate u onim manekenkama u onim supermenima znate. ne samo u njemu je savršena ovo drugo je sve bolesno i bez božanske prirode to je samo ljudska priroda znate. i ona je truležna znate pokvarena je bolesna je grehovna je a u njemu je savršena u njemu nema nikakvoga grijeha jer je u samom korijenu problem prevaziđen a na koji način evo brat može da nam pomogne Jovane možeš i ti što reći od duha svetoga i Marije djeve znači bez sjemena ljudskog jer sjeme je ono je bolesno ono smrt prenosi Taata siu, žit i smrt predaje. Majka nosi bovesno otro. Smrt je već počela da dijejeluje u njemu. Ono je svi poka se rodi, ali sa čekaj i vidjete š da je boveno. Mnoge majke su, smrt i vidje je na ulicma svoje djece mnoge majke su svoju djecu sahranili a one su ih rodile ali smrt da li, jer ljudska priroda sama nema snagu da prevaziđe smrt braću i sese pazite ljudska priroda generalno nema nam pomoć pazite, vidite sad mnogi se nude ovamo vidimo tu jedan Bilbor pa kaže uh, Problemi na srcu, od prilike oko, problemi na srcu su predvidljivi. To je neka savremena, vrlo moderna, moćna diagnostika. I oni mogu da predvide problem smrti, pro, pro, problem bolest srca, ali prečutkuju problem smrti. Kako to je jadnost izgleda, biednost, znamen i je nije fair, pazite, jer ovdje nastupa gordo, moćno, oholo, či možemo da predvidimo. Možemo da ti vidimo kroz utrubu je li bolesno ili nije, je li muško ili žensko, pa ti, evo izvoli, hoćeš li da pukaš, ili ćeš ga puštiti na sloboto. Znači, bukvalno došlo do toga. Znat? Savremena medicina, pokaže ih tamo kao, kao metu i da ti oružje ako ne znaš sam on će da ga repetira i da te podstakne da te nadahne da ti ruk uzme da ti pomogne da ne nišaniš i da opaviš jer kaže neće valjati bolesno bolje da ga ne rađaš Hvalimo nešto. Vidi se, 100 sto postoji. Šta se vidi? Ma i da se vidi, treba ga dočekati Božije blagoslo. I to veliki Božije blagoslo. Pa tamođe su djeca bolesna u kućama, braću se sas, to vam je veliki Božije blagoslo. I kako kaže savremeni otac crpe, Himandrit <gled> Rafaela Karelina, jednom mjestu da su bolesna djeca u kući blagoslov, Boži. Jer ta porodica ima mogućnost da neprestano svakodnevno ispunjava najveću evanđelsku zapovjestu. O ljubavi prema bližnjima. A neprestano da se staraju otjeci od jutra, do mrak, stalno tako. a mi danas, kaže Sveti Pavano, praznujemo ne samo ustajanje iz groba i zadržavanje u zemnoj sveri. Ne praznujemo mi to, braći i sese. Ovaj praznik, on je direktno vezan sa Vaskrsenjem i Vaskrsenja nema bez vaznesenja. Ne postoji. Ako si ga do sad praznovao, odvojen od vaznesenja, nikad ga nisi praznoval i ne znaš šta je Vaskrsenje, ne znaš kako ga si dara u dostojen. A Sveti Otac otkriva i govori, mi sada, u ovom periodu, jer mi se sad nalazimo u periodu vaznesenja, u petak je odanije, još smo u tom polju, broći i sestre, i atmosfera treba da je praznična, Um treba da se proteže, da se usmjerava. Treba da idemo, braći i sestre, potpuno odsutni po ovim našim ulicama. Odsutni, znate, potpuno na drugim nivoima. Na, na drugom nivou, na drugoj frekvenciji. I razlikama u nivoima, razlikom u nivoima ti prevozilaziš savremene krizi i probleme. Samo je potrebno napraviti razliku u nivou. Tačnije, doći do nivoa crkve. И tu проблеми не стаю. Они проблеми, који су својствени оном нивоу од којега те Господ својим овапогрећењем, васкрсењем и вознесењем одвојој и ослободио. На жалост ми поред свега тога уповно тежимо ка земљи, предајући се њеној греховној гравитацији. А свети Отац Svi sveti oci, svi sveti apostoli otkrivaju pa kažu mi sada praznujemo i ovim praznikom se potpuno odvajamo od se i, i samo praznicama nikakvim revolucijama, reformama bježanijama sakrivanjima znate, ništa to samo praznikom ali praznovanjem u duhu svetome u, u, u duhu crkve u jedinstvu sa svima svetima to je taj nivo to je, to je nivo grada koji na gori stoji mi sada praznajemo prevođenje naše prirode u njemu u gospodu Isusu Hristu ne iz podzemne svere na zemlju nego sa zemlje na nebo nebesa, a zatim i do prestola onoga koji vlada nad svima. Ljudska priroda, braću i svjesto. Sad, tu se treba mogu zadržati, ali ovo nije vrime za zadržavanje, te proteze treba negdje kasnije nam ještati, mi sad samo dajemo vrlo kratko, rekli bismo i površno, samo pažnju skrećući, a daj Bože da je vaša pažnja već tamo usmjerena, ali recimo da nije, us, u ovom pravcu, ali ovo je tema za ozbiljno razmatranje, znate. Ovim praznikom, kao protezom, treba polomljene kične, znate, umove, volju, ranjena srca, Da, da fiksiramo znate, da, da se vratimo u, u, u onu pozu u onaj praznični, duhovni obnovljeni hrišćanski stav glavom podignuti gore duhom podignuti gore umom podignuti gore srce imajući gore kako nas i liturgija poziva ali liturgiju ne možemo braće i sestre živjeti Liturgiju ne možemo služiti, u nju se ne možemo uključiti ako se ne uključimo u tajnu ovih praznika. Gore imajmo srce, a dje je to gore? I kako se do tih visina dolazi? Mnogi uopšte ne znaju da ta mogućnost postoji, a ne znaju. Svi oni koji ne poznaju tajnu ovog praznika i mogućnosti koje nam on nudi. Jer, braći i sestri, je direktna posledica ovih događaja. Da Gospod nije ustao iz mrtvih, da se nije ovapotio, ustao iz postradao, ustao iz mrtvih, vaskrasao, vaznio na nebese, šta bismo mi radili na zemlji? Kakva liturgija, kakva crkva, kakvi praznici, nema ništa od toga a sve ovo što imamo i to imamo u izobilju, direktna je posledica upravo ovih događaja, strašnih i uzvišenih. Tako da mi, služeći svetu liturgiju, živeći njome, mi, braći i sese, primamo svjetlost, primamo život upravo sa tih visina, a to su nadnebesne visine, to su nebesa iznad nebesa, To su, braćo i sestre, nivoji koji su prevazišli i serafimske nivoje. I zamislite sad ovo. Nema šta da zamišljate, nego vjerujte. Ljudska priroda, čovjek, sjedi sa desne strane Boga i Otca. Је ви то је видео то. Је то радост, је то празник. Човек из над своих висина. То су браћо и сесе, те висине и то је та победа за коју ми чезнемо, за коју жудимо. Је видите, ако то не знамо Ta naša potreba, je vidite, čovjek je biće određeno za te visine, znate, on u sebi ima potrebu da živi visoko, visoko, da živi vječno. Jer mi smo stvoreni radi tih visina. Iako nesvjesni, a grijehom onesvješćeni, mi i dalje tu potrebu imamo. Ali, Pokušavamo da je realizujemo i ostvarimo na pogrešne načine. Jedan od tih jeste i bavljenje ekstremnim sportom. I onda imate, recimo, kod nas dolje na manastirskoj terasi, ljeti slava Bogu, u, u svetinji smo, ali možemo da gledamo nat, sve ono što se dešava i učestvujemo u svim praznicima i uključeni smo u sve najnovije trendove uključujući i savremenu rasvijetu i sve drugo, jer to se sve dešava tu, u neposrednoj blizini. I onda gledaš brata koji se vozi, gliser ga vuča, od glisera zavisi s tim što ne skija po vodi nego je na padobranu i tako pravi nekakve pazite, grupave krugo, znate tu je na pozornici i taj besmisao postaje jasan svima vozi se tu eto zadovoljava tu potrebu za nebesima znate padobran i jadno bijedno voženje tu u budvanskom zaliju a njegovi drugi jesu učesnici u istoj prirodi oni oni skaču sa onih brda obronaka paraglajderim i onda vidite nebo ispunjeno nažalost vranama vranama bratić ses to jesu naš to jesu naši znate, ali to je vet vrane i to loše vreme jer prava vrana ona zaista vet A ovoga neko mora da znate, e mora da plati, koliko ćeš da letiš, sat, dva, koliko ćeš da platiš i tako dalje, i tako dalje. E, ali palite, u svima njima postoji potreba za leto. Onda, da ne govorimo sa uzeli smo samo nekoliko primjera, mnogi hoće da leto, onda ima oni što hoće da lete sa zemlje kroz okultizam, kroz demonsku mistiku, gazeći demonske mine, znate, kroz magiju, kroz narkotike. A šta hoće narkoman, breću i sest? Pa jedno neće sigurno, neće zemlje, znate. On bi neđe da se vine, znate. Pa gleda nekakvu silu da unese u, u, u sebe, znate, da poveti, znate. Ima potrebu za leto, znate. usko je, tijesno mu je. Nežavost, Obmanuti, oni jedino što mogu jeste da ulete u prostor preispodnje i pad, kako to kaže poštovani otec Rafaela Karelin, da propadanje, a to nisu mali prostori preispodnje, to propadanje doživljavaju kao uzlijetanje. a oni i drugi, oni su se vezali za zemlju i pomirili sa onim prostorom koji je i kokoškama dovoljen. U kokošincima, znate. I tu ima uvijek redovna hrana, redovne doze, malo puši, znate. malo opi, prošetaj, tu ti je ograničeno, ako ti je dosadno uzmi psa, mačku i to je to. Tu se završio život. A pazite, iznad svega toga, iznad te čamotinje, te bjede, iznad tih po, poraza, nalazi se ljudska priroda u slavi. Proslavljena. I to iznad svakog imena. Radi nas Radi mene i radi svakog čovjeka priroda je podignuta. I tu, braćo i sese, naša potreba za napredovanje, za slavom, za, za nivom, velikim nivom, biva zadovoljena. Gordošću ne možeš sebi obezbijediti taj nivom. Gordost je nivou satana i zato satana kao uzročnik pada smrti i gordosti tim magnetom privlači gordeljivce sebi i odvlači ih u potpuno pogrešnom, suprotnom pravcu od onih vaznesenskih visina do kojih se dolazi smirenjem, a ne gordošću a smirenje, suština smirenja je poslušati crkvu, poslušati onoga koji sve što ti govori sve što ti zapovjeda zapovjeda radi tebe i radi tvojega spasenja radi tvoje slave radi tvojega vaznesenja i dok mi ovdje braću i sese tražimo puteve tražimo načine da se domognemo neke pozicije da napredujemo u ovom i onom pravcu da zamijenimo Jedan položaj drugim boljim na onom vrhovnom nivou radi tebe sjedi onaj koji je radi tebe sišao sa tih visina da te uzme i sa sobom vaznese i posadi sa desne strane oce. Ljudska priroda, braći i sestre, pazite, sad je, znate. Naša priroda u ličnosti Boga čoveka, znate, vlada, vlada nad svim. ima svu vlast i na nebu i na zemlji. Zato je ovaj praznik tako uzvišen, znate, tako, tako, tako veliki, tako značajen. Bez njega crkve nema, bez njega praznika nema, bez njega osmijeha nema, bez njega nade nema, radosti, bez njega i van njega smisla nema, izvan njega sve je besmisleno, braći i sest. Poprosite, ovo možda zvuči ovako malo grubo, nade što nam rekuše nedavno i jeste tako, toga sve više postavimo svjesni, kaže, oče, ti malo zvučiš, znaš, onako, neuravnotežan. Hvala ovo što pričaš u uredu, ali neš kako? Zvuči nevjerovatno. I tako, mi smo na nešto drugo. Ovo broću i sves, ovo nije moje. Pritom, nadam se da ne zvučim kao onaj koji će da vas vaznosi, nego samo ukazujemo na onoga koji može da vas nese i koji je danas, baš u, u tom danu i u trenutku kad tebi to zvuči, nevjerovatno, neuravnoteženo pretjerano, baš u tom trenutku dok ti to izgovaraš, misliš i sumnjaš spreman i aktivan da te podigne i do, dok ti sumnjaš u istom tom, hronološki posmatrano prostoru, neko se vaznosi umno, kroz molitvu kroz vjeru kroz nadu kroz sozrcanje Ti sumnjaš da može, a on na visinama. Ima, braće, i sestara i danas, istina, nema ih mnogo, ali se po duhu prepoznaju. Znači, ima ta svetotajnska, praznična lozinka. Pa u moru oni koji imaju izgled pobožnosti, božnosti, znači, ona spoljašnja po božnost, samo izgled, ali prazna, Oni koji imaju i silu, oni se poznaju, braćo i sest, bez riječi. Kako kažu savremeni sveti oci, a to već važi iz ovo vrijeme, poznavaće se po duhu znata. Biće ih 30, 40, 50, a njih troje poznavaće se po duhu znata. Ne u duhu osuđivanja prezira, ali to je taj nivo. Gore imaju srce. Njihovo življenje je na nebesima. Nisu više od ovoga svijet znati. Blago njihovo nije na zemlji, nego na nadnebesnim nivoima. A dže je srce njihovo. Dže je blago njihovo. Gdje su orlovi, braći i sestri? Gdje je trup? Tamo se sabiraju. A silu da možemo, ako hoćemo, daje nam duh sveti. Duh sveti koji je tu, da nas poveže, braći i sestri, da nas podigne, jer... Onamo gdje se sin popeo, odnosno gdje je podigao našu prirodu, odatle dolazi duh sveti. Otkriva gdje se naša priroda podigla i vaznjela. Tamo gdje je ona podignuta 10 dana, poslije toga dolazi duh sveti. Moćni duh sveti. Kako mi nazivamo duha svetog? kad se molimo ona molitva koju još uvijek ne izgovaramo jer treba da dočekamo taj praznik pa i smo pedagoški crk kaže aj sad ne nemojmo nego ćemo da budemo u iščekivanju vidite kako je pažljivo hoće da nas uvede u tu tajnu pa kaže aj nemojmo sad je vaznesenje i počinjemo bogosluženje i liturgiju i druge molitve bez te molitve ne zaboravljajući nego iščekujući pa da na dan braznika kad budemo taj tropar počeli da pjevamo, da zabruji znate, da osjećamo kako vaj dolazi kako nas prožima i svojim dolaskom odvaja djecu crkve od djece tame a unutar crkvenih zajednica one koji su zaista oživjeli od onih koji još nisu i kako ga nazivamo u toj molitvi цар nebeski pazite dobro obratite pažnju na riječi molitve zašto? zato što nam kroz glavu neprestano prolaze mnoge riječi много demonskih priloga mnogo riječi koje su ispunjene demonskom energijom i mnogo onih pomisli koje izviru i dolaze iz naše prirode pale prirode Tako da je naš um neprestano u nekim riječima. I kad dođe trenutak da izgovorimo neku zaista Božju i svetu riječ, svetu molitvu, postoji velika mogućnost da se projavi ta velika slobost, da ne Kad kažemo, care nebeski, naše biće, koje prije toga treba da bude pripremljen, zato postoji podvižnički život crkve, nije broći sve se podvih da se nametne. Zato, pa da sad moramo biti podvižnici, jer tako kažu da treba, i onda svi sebi obezbedimo, nekakve prepone i nekakve napore da bismo eto bili podvižnici. Ne zbog toga, nego da bismo prirodu rasteretili i mogli oslobođenim prostorom uma, volje i srca da izgovaramo riječi molitve a da one odjekuju nam pa kad kažemo care nebeski da mu se vajstveno obraćamo kao car i u tom trenutku zaboravljujući na sva druga carstva i sve druge carevine i sve ono što nam one nude pa takav čovek kad uđe u prostor konkretno ovoga grada, nije lako istinovati u ovom gradu, ali nije ni teško ako zara prizovemo, treba broću i se da se dignemo na taj nivo, da postanemo svjesni, da smo njegova čada, da smo carska djeca, carski sinovi i naslednici. I da sve ono što nebo ima, imamo i mi. Da nebeski život i mi imamo i primamo, a pa primamo ga u našoj sveštenoj crkvi i liturgiji. I onda kad dođe trenutak pogodniji za praznovanje, dan pogodniji za praznovanje, a to su veliki praznici i nedeljni dani, pa kad služimo sveštenu liturgiju, mi onda braći i sestre, tako bi trebalo da bude, treba potpuno da zaboravimo na sve žitejske brige ali u toku sedmice biti oprezan i izbjegavati sve ono što nije toliko važno počevši sa izbacivanjem onoga što je štetno pa onda prešavši na ono bez čega se može pa ići sve uže i sve uže da dođemo do onog jedino potrebnog i sa takvom rasterećenom dušom Ulazeći u prostor liturgije mi zaista ulazimo u prostor carstva nebeskog. I sila ovih događaja projavljuje se braćui ses nikad tako silno kao na svetim liturgijama. Jer onda još u vremenu i na zemlji mi opštimo sa svetim nebesima. Mi tijelo vladičimo koje je radi nas i caruje sa desne strane oce, sve to tajinski, kroz tajnu evharistije, liturgije, imamo tu pred nama. Iako se sve dešava u vremenu i prostoru, silom i visinom i porijekom prevazilazi i jedno i drugo. I u liturgiji projavljuje se vlast koju je naša priroda, dobila u ličnosti gospoda Isusa Hrista. A tu vlast, a to treba stalno da ponavljamo, mi demonstriramo tako što kao ljudi, kao svešnici, evo naš otec Dejan je tu vlast nejednom okusio na sebi i ne nejednom projavio u njegovoj više decenijskoj svešteničkoj praksi narodu, koliko je narod to razumio, a vjerujemo da mnogi jesu jer otec svojim životom i trudom e, potvrđuje svetova i sve ove tribine potvrđujemo i otkrivamo tu vlast je ljudska priroda dobila u ličnosti gospoda Isusa Hrista a on, jer je sve to bilo radi nas, predao nam predao crkvi i crkva kroz svoje episkope bez obzira braću i sve se da iskoristimo priliku, mi istina to ne pratimo onako detaljno i po najmanje preko televizije i novina, ako ima nekih komešanja, recimo u visokom kliru, nemojte uopšte da se brinete, Vićemo, da se molimo za naše pastire, za naše episkope, ali da sumnjamo u crkvu Ili da primamo duh, bolesni duh ovoga svijeta, a bit će nečega nesluti na dobro, da ne bude ovako, da ne bude onako. Ništa neće biti, braći i sestre, jer je duh sveti sa nama. A prije toga, gospod naš je sa desne strane oce i njega odatve, niko ne može da pomjerit, znate, niko. I duha svetoga iz crkve, niko ne može da, da, da otjera. On je tu i On caruje. Ovo su projeve naših slabosti. Znate, slabosti koje su svojstvene našoj slobodnoj volji i biranju ovoga i onoga. Ali svo vrijeme, i danas i do kraja svijeta i vijeka, Gospod će biti sa nama u crkvi. Jer crkva jeste tijelo njegovu. I mi projavljujemo tu vlast i to treba da primijetimo to treba da cijenimo tome da se radujemo u tome život da imamo kad služimo svetu liturgiju jer zamislite evo, ja kao sveštenik čovjek u crkvi zahvaljujući tajni ovoploćenje koje je gospod otkrio i podario nama i primajući tajnu sveštenstva u crkvi. Gospod svojim vaznesenjem dade nam mogućnost da taj nivo obezbijedimo na zemlji i da narod sa zemlje vaznosimo na nebesa. Jer taj put je otvoren. Ljudska priroda je prošla, braći i sestre. To je taj novi blagodatni koridor. Tim putem i danas možemo da idemo. A taj put jeste put crkve, jeste ta liturgijska vertikala. Vlast, da to možemo, imamo duhom svetim. I u tajni crkve, u tajni hirotonije, naši episkopi koji su naslednici svetih apostola po blagodati, čine. Sad, kako će ko da nosi taj čin, to je ostavljeno slobodi svakog braći sestva neki su ga nosili na slavu Božiju, a nekima je on bio po njihovom sobstvenom izboru, naravno lošem, na vječnu propast. Kao što su bili mnogi počevši od jude, pa drugih e, jeretika, raskolnika, tako je to bilo, tako to biva, ali to je do našeg izbora. U tajni hirotonije čovjek u ljudskoj prirodi daju se sile, neba i zemlje. I mi sveštenici u ime naroda, jer sveštenik je sveštenik naroda, on prima čin da bi narod mogao da primi Boga. Ukoliko se ta veza ne ostvaruje, bolje je da se rađavnije. Bolje bi bilo da mu se umjesto epitrahilja okačuju vodenični kameno vrat i da je potonuo u dubinu morsku a blažan je ako preko epitrahilja i čina nebeska sila i svetlost uđe u njegovu pastu, u njegov narod i ako zajedno budu živeli u gradu koji na gori stoji i mi u tajni liturgije, braćo i sestri projavljujemo tu vlast kako? i nejednom tako što ćemo od predloženih darova koje će naše majke, sestre da umije se mislimo na prosvoru i vino koje će otac i brat donijet mi ćemo tom vlašću koju je gospod primio i predao našoj prirodi pa je čovjek postao moćno biće čovjek je počeo da vlada braću i sestre da predstoji da na čaustvu kako se to kaže u liturgiji prvenstveno u ličnosti episkopa jer episkopi, braće i sve imaju ogromnu vlast ne po sebi nego od Boga danu od crkve predani i kao takvi niži su i od crkve i od onoga koji vlast daje uvijek u tajni podčinjeni njima i vjerni do smrti po prizvanju I kao takvi, i dok god jesu takvi, imaju ogromnu vlast. I pazite ovo, a to se dešava u ovom gradu, jer ovaj grad je jedan od gradova koji na gori stoji. Što smo danas u nekoj emisiji, neko od ovih što se pave turizmom u Belgradu, da je Belgrad postao grad u modi, kako se brat izrazio. Belgrad je grad koji na gori stoji, broću se, jedan od rijetkih gradova gdje ima toliko živih, aktivnih, hramova, znate, toliko mogućnosti da na gori živiš, na žalost, vi to bolje od mene znate, tih žitelja nema onoliko koliko ima žitelja u ovom gradu, mnogo ih manje ima. Ali gospod sve pozvao, pa kohoće i na ta vrata zakuca, otvorit ćemo se. Tek, u našoj crkvi, tom vlašću, mi tražimo od Oca Nebeskoga u ime njegovoga sina, koji je tu pred nama, u tajni pogomljenja hleba. Jer gospod se vaznio sjedi s desne strane Oca, ali na zemlji sa nama je nevidljivo prisutan u tajni liturgije to jest lomljenja hleba i ne bi bilo loše pošto sad su uvećale neke takozvane liturgijske nedumice koje sa liturgijom nikakve veze nemaju tako da se njima i ne treba pretjerano baviti nego reći da lomimo hleb Znat, lomljenje hleba to je taj svešteni trenutak kad u lomljenju hleba prepoznajemo prisutnoga Gospoda. On nam se vidljivo više ne javlja, sem u nekim izuzetnim situacijama i uglavnom onima koji stradaju i krv svoju prolivaju za njega. Jer svojim stradanjem već ulaze u oblast Carstva Nebeskog i svojim očima, kao što je mogo arhidžakon Stefan više nego bilo koji teleskopi znate, da vidi pritom ne ovim očima jer one su bile ispunjene krvl od siline udaraca kamen, kamenja kojim je bio kamenovan nego umnim očima da vidi Sina Božje kako sjedi sa desne strane oca Vajte, mogućnost čovjeka kome glavu razbijaju koga ubijaju koji vidi nebesa otvorena i Sina Božijeg njegovoga gospode i spasitelja, svu nadu njegovu, svo blago njegovu, svu ljubav njegovu, kako sjedi i tom silom ljubavi, kako ga gleda sa desne strane Otca. Tu su prve projeve, a nije oni prvi, poslednji, kome su se nebesa otvarale. U tajni liturgije i nama se to nudi. I mi molitveno sjedinjeni sa našom crkvom kroz liturgiju prizivamo duha svetoga, braći i А A to je ono, sva vlast i na nebu i na zemlji. Jer onaj koji može da prizove duha он on svu vlast ima. Jer koja je to vlast koja je iznad carske vlasti svete trojice? A mi ljudi u crkvi duhom svetim prizivamo blagoslov oče i tim dejstvom pred nama stoji bescijen blago stoji život naš predstoji i nudi nam se hleb naš nasušnji i mi pričešćujući se sozrcavajući ga duhovno tu u tajni tijela I krvi, obratite pažnju, pričešćujući se, a imamo našu bratiju sveštenog služitelja, a i vjerni narod, koji kad uzima iz svetog putira kad jede hleb, on jedući ga osjeća kako ulazi u zajednicu, ne, ostavljuje samo kontakt nego uvazi u zajednicu, duboku zajednicu, u zajednicu ljubavi sa Svetom Trojicom, primajući Sina Očevog u tajni liturgije dejstvom Duha Svetoga. Časnim i presvetim tijelom Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, dok svijet, braći i sestre, u, u vatri živi, natim, u groznici, u ugodilu znači, propada u, u ratovima, u kataklizmama znači, u, u tornadima demonskim znači, raspada se sin crkve u istom tom vremenu i prostor prima i pričešćuje se časnim i presvetim tijelom gospoda i boga i spasa našega Isusa Hrista i jede iz dvana braći i sestri Pogledajte kakva carska scena. Na zemlji okružen plamenom, ludilom, otvorenim demonizmom, a mi ulazimo sad u tu fazu, uveliko i ubrzano, on drži vladiku svoga, koji je ради njega primio plot, sjedi sa desne strane, da bi on na zemlji, u tajni crkve, kroz njegovo tijelo, Jer ja, vidite, Gospod vaznoseći se na nebo nije se odvojio od nas, nego Duhom Svetim uspostavio je kontakt i to je neprekinulo ta veza. Zemlja i nebo su povezani, braću i sestri. Oni se zajedno raduju. Mi kad praznujemo ove praznike u paslavnim kanonima, kažemo da se nebo i zemlja raduju jer su sjedinjeni sa vladikom u ličnosti Isusa Hrista, čovjek i Bog su sjedinjeni, a kroz čovjeka, znači, nebo i zemlje. Tako da to što se mi na zemlji nalazimo, ne znači da na nebesima ne možemo da živimo. Življenje naše je na nebesima, kaže sveti liturg, apostol Pavle. Imamo scenu, če do crkve na zemlji, drži u svom dolanu. I da upazite, grešnim rukama koje su posezali za ovim i za oni koje su se kroz pokajanja očistili u vodi krštenja osveštali u tajni pokajanja očistili drži samo prečisto tijelo vladike koji radi njega na nebu sjedi i u crkvi radi njega prisutan i pričašćuje se primar Isto tako i sveto putir, znači, pije život i uspostavlja direktnu vezu sa nebesima. To je, braćo i sestre, tajna naše crkve i tajna ovog praznika, koja nam se otkriva isključivo u crkvi i u onom liturgijskom jezgu, gdje se sjeva praznika i danas savršeno projavljuje i nudi. Zato budimo oprezni. Put je uzak. Malo je onih koji ga nalaze. Još manje onih koji krenutim putem. A svi koji krenu ne stignu, braćo i sestre, do kraja. Jer to je put spasenja, nije široki pogibelni, nego tijesni put spasenja zato njime treba ići u duhu pokajanja, sa strahom i trepetom gradeći svoje spasenje nikako opušteno i pazite se duha e, mritavosti, znate one nepoželjne topline, kako je sveti oci nazivaju, kako ćemo kako ćemo, to flirtovanje braću i sestre u crkvi je nedopustivo i čuvajte se e, to je najgore što može da nas se desi da nas crkva ne prepozna kao takve jer ona se sa nama neće prepirati ona se sa nama neće ubjeđivati jer crkva je braći i sestre tijelu Hristov Hristos je došao da spasava a ne da povemiša i da se prepire zato važno ga je slušati I njega i njegovu riječ, važno je slušati njegove apostole, tu smite kako slabi i tanki, lago rečeno tanki jer po nekom našem iskustvu narod je u, u, u strašnoj mjeri, zabrinjavajućoj mjeri, odvojeno od apostolskog učenja. A bez apostolskog učenja nema bogopoznanja, nema otkrivenja tajni. Ako apostovi ne sluša, on i svetitelje neće slušati. Ko ne sluša apostovi, neće ni gospoda slušati. Ko ne sluša gospode, neće ni svetitelje Božije slušati. I onda navlačimo i dovlačimo one učitelje koji će da nas češu po ušima. Da gode i ugađaju našim strastima. Da nam šire puteve i navlače na tanak ved koje kakvih novih pobožnosti i duhovnih metoda. Zato je mnogo važno da se vratimo crkvi na pravi način ulazeći na vrata koja nam je Gospod otvorio, primivši našu ljudsku prirodu, postavši čovjek i kao Bog svakom čovjeku otvorio širom nebesa u koja, daj Bože, i mi da se uselimo živeći u tom visokom gradu koji na gori stoji i da svijetlimo dobrim dijelima svetim vrlinama da i oni koji nas gledaju braćo i sestre a ima ko da nas gleda gledajući naša dobra dijela našu dobru vjeru našu dobru temeljenu nadu i silnu ljubav upoznaju i prepoznaju nebesku svjetlost Oca naše koji je na nebesima, pa i mi, neka bi dao Gospod, posanemu uzročnici nečijeg pokajanja, a samim tim i vječnog radovanja. Amin Bože. Da. Hvala ti, dragi oče, jer je pavilo na ovako divnoj besedi. Hvala veliko, kao i ranih, prilikom naših ranistost, tako i ovoga puta, vidiš državu si pažnju svih prisutnih, svojim lepim, tečnim, bogonadaknutim izlaganjem. I nema sumnje da će tvoja večerična beseda ostaviti Dobre i najgodnije tragobe u dušama svih priku